13. fejezet Néhány nappal a látogatás után Bingley ismét megjelent, mégpedig egyedül. Barátja aznap reggel Londonba utazott, azzal, hogy tíz nap múlva tér vissza. Bingley több mint egy órát töltött velük, és feltűnően jókedvű volt. Mrs. Bennet ott akarta fogni ebédre, de a fiatalember nagy sajnálkozva közölte, hogy már máshova ígérkezett. Ha legközelebb eljön, remélem több szerencsénk lesz, mondta Mrs. Bennet. Bingléki jelentette erre, hogy bármikor nagyon örülne, stb. stb. És ha Mrs. Bennet megengedi, hamarosan tiszteletét teszi náluk. El tudna jönni holnap? Hogy ne. Másnapra még nem kötelezte el magát, és e meghívást örömmel elfogadja. El is jött. Mégpedig olyan korán, hogy egyik hölgy sem volt még felöltözve. Mrs. Bennet pongyolában félig fésületlenül rohant bele ányához. Jane! Szívem! Siess! És menj le rögtön! Itt van már! Mr. Bingley, itt van! Már megérkezett! Siess, siess, ahogy csak tudsz! Jöjjön szára azonnal! Ide! Miss Bennetthez segítse fel a ruháját! Ne törődjön most Miss Lizzy frizurájával! Mihet készen vagyunk, rögtön lemegyünk, mondta Jane, de Kitty bizony sokkal frissebb, mint mi, mert már fél órája felment a szobájába. Az ördög vigye ki, itt, itt, Mi közze neki az egészhez? Sies már az Istenért! Mond, hova tetted az övedet, drágám? De miután anyja távozott, Jane nem volt hajlandó lemenni csak az egyik testvérével. Este Mrs. Bennet megint csak azon buzgolkodott, hogy Bingley egyedül maradjon Jane-nel. Te a után Mr. Bennet szokása szerint visszavonult a szobába. Méri pedig felment zongorázni. Miután az öt kolonc közül, kettőtől megszabadult, Mrs. Bennet jó ideig csak ült, és a szemével integetett Elizának meg catherine de minden eredmény nélkül. Elizabeth nem volt hajlandó észrevenni a figyelmeztetést, Kitty pedig, amikor végre észrevette, a legártatlanabb hangon megszólalt. Mi a baj, mama? Miért hunyorgat rám folyton? Akar tőlem valamit? Semmit kislányom, semmit a világo. <gül> Dehogy is hunyorgattam rád. <gül> Öt percig csöndben ült a helyén, de mivel nem akarta elszalasztani ezt a két alkalmat, hirtelen felkelt és odaszólt Kittinek. Gyere, szívem, valamit akarok neked mondani. És ezzel kivitte magával a szobából. Jane rögtön Elizára pillantott, szégyenkezve anyja mesterkedésén, és szemével kérve hugát, hogy ne hagyja őt cserben. Néhány perc múlva Mrs. Bennett kinyitotta félig az ajtót, és beszólt. – Lizzy, drágám, szeretnék neked valamit mondani! – Elizabeth kénytelen volt engedelmeskedni. – Tudod, legjobb, ha magukra hagyjuk őket! – – mondta az anyja, mihelyt az ajtó becsukódott. – Kitty, meg én felmegyünk az öltözőszobámba. Elizabeth nem is próbált vitatkozni anyjával, hanem szép nyugodtan a halban maradt, amíg Mrs. Bennet, Kittivel együtt el nem tűnt, aztán visszament a szalomba. – Mrs. Bennet aznapi tervei – Mind füstbe mentek. Bingley elragadóan viselkedett, de nem kérte meg leánya kezét. Könnyed és vidám természete nagyban hozzájárult az est sikeréhez. Jól tűrte az asszony tolakodó figyelmességét, s oly elnézően és komoly képpel hallgatta végig sületlen megjegyzéseit, hogy Jane már ezért is hálás volt. Nem is kellett nagyon marasztalni vacsorára, s búcsúzás előtt megbeszélték, főleg Bingley és Mrs. Bennet kezdeményezésére, hogy másnap eljön vadászni a házúrával. Ettől a naptól fogva Jane nem beszélt többé közömbösségről, sőt, Bingley neve szóba sem került a két nővér között. Elizabeth azzal a boldog tudattal tért nyugovóra, hogy a dolog csak hamar szerencsés véget ér, ha ugyan Darcy nem jön korábban vissza. Komolyabb pillanataiban viszont Félig meddig biztosra vette, hogy mindez nem történhetett volna meg az illető úriember hozzájárulása nélkül. Bingley másnap pontosan megjelent, és Mr. Bennettel töltötte a délelőttöt, amint azt megbeszélték. Mr. Bennet sokkal kellemesebb társnak bizonyult, mint vendége várta. Bingley nem volt öntelt vagy ostoba, s így a házigazdának sem volt oka, hogy gúnyolódjék, vagy hallgatásban keressen menedéket. Mr. Bennet beszédesebb volt, és kevésbé különcködő, mint amilyennek a fiatal ember valaha is látta. Bingley természetesen visszajött vele ebédre, este pedig Mrs. Bennet újra mesterkedni kezdett, hogy mindenkit eltávolítson tőle és leányától. Elizának levelet kellett írnia, és ezért Tea után mindjárt bement a reggeliző szobába. Mivel a többiek kártyázni készültek, nem volt rá szükség, hogy keresztezze hadi terveit. De mikor befejezte a levelet és visszatért a szalomba, legnagyobb meglepetésére azt látta, hogy Mrs. Bennet sajnos túljárt az eszén. Amint benyitott, tüstént észrevette, hogy nővére és Bingley a kandaló előtt állnak. Mintha komolyan beszélgetnének, s ha ez nem is ébresztett volna gyanút venne, mindent elárult az arcuk, ahogy hirtelen hátrafordultak és szétrebbentek. Az ő helyzetük is elég kínos volt, de Elizabeth úgy érezte, az övé még kínosabb. Egyikük sem szólt egy szót sem, és Elizabeth már éppen vissza akart vonulni, amikor Bingley hirtelen felugrott. Néhány szót sugott Jane fülébe, aztán kirohant a szobából. Jénnek nek nem lehetett titka Elizabeth előtt, amikor örvendetes hírt közölhetett vele. Rögtön nyakába borult hugának, és felindultam vallotta be, hogy ő a legboldogabb teremtés a világon. Sok nekem ez az öröm, tette hozzá. túlságosan sok. Ennyit nem is érdemlek. Ó, miért nem lehet mindenki ilyen boldog? Elizabeth oly őszintén, melegen, és elragadtatva gratulált, hogy szavakkal alig lehet azt kifejezni. Minden szívből jövő szava csak növelte Jane boldogságát, de mégsem maradhatott tovább húgával, pedig felét sem mondta el annak, amit mondani akart. Rögtön anyámhoz kell mennem, játotta. A világét sem kívánom próbára tenni az ő szerető aggodalmát, És nem engedhetem, hogy mástól tudja meg a hírt, Bingley, most beszél édesapámmal. Ó, Lizzie, ha arra gondolok, hogy fog ennek örülni az egész család, nem is tudom, hogyan fogok elviselni ennyi boldogságot. Felsietett az emeletre anyjához, aki szándékosan véget vetett a kártyapartinak, és most a szobájában ült Kittivel. Mikor Elizabeth magára maradt, mosolyogott azon, milyen gyorsan és könnyen megoldódott most az ügy amely hosszú hónapokon át kínos várakozásban tartotta a családot. Ez az eredménye, mondta magában, a jóbarát minden féltő óvatosságának, Miss Bingley minden hamisságának és cselszövésének, a legjobb, legbölcsebb, legészszerűbb befejezés. Néhány perc múlva lejött hozzá Bingley, akinek megbeszélése Mr. Bennettel rövid volt és eredményes. Oh, hol van a nővére? kérdezte Szaporán, amint benyitott az ajtón. Fent van anyámnál, de bizonyára itt lesz egy pillanat múlva. Bingley becsukta maga mögött az ajtót, oda ment hozzá, és kérte, hogy fogadja jó szívvel Sogorának. Elizabeth őszinte és meleg szavakkal mondta el, Mennyire örül, hogy rokonok lesznek. Barátságosan kezet fogtak, és amíg Jane le nem jött, Elizabeth mást sem hallott Bingley-től, csak azt, hogy milyen boldog, és hogy Jane milyen tökéletes. És bár Bingley a szerelmes férfi szavaival szólt, Elizabeth szilárdan hitte, hogy az ész szava is jövendő boldogságot ígér. És e boldogság alapja Jane okossága és végtelenül jó természete, meg az, hogy kettőjük ízlése és érzései oly sokban megegyeznek. Régen töltöttek már együtt ilyen boldog estét. A belső megelégedés lelkes pírral vonta be Jane bájos arcát, és most szebb volt, mint valaha. Kitty egyre csak mosolygott, és közben abban reménykedett, hogy hamarosan ő rá kerül a sor. Mrs. Bennet nem talált szavakat, amelyek elég lángoló színekkel ecsetelték volna érzéseit, hogy milyen szívesen adja beleegyezését, és mennyire kedvére van ez a házasság, noha fél óra hosszat egyébről sem beszélt Binglinek, és amikor Mr. Bennet csatlakozott hozzájuk a vacsoránál, az ő hangja és viselkedése is elárulta, hogy ő is nagyon boldog. De azért... Egyetlen szóval sem célzott az eljegyzésre, amíg vendégük el nem búcsúzott az napra. Miért azonban Bingley eltávozott? Mr. Bennet e szavakkal fordult leányához. Jane, gratulálok neked. Nagyon boldog asszony leszel. Jane rögtön odament apjához, megcsókolta és köszönetet mondott jóságáért. Derék leány vagy, mondta az apja. S én szívből örülök, hogy ilyen szerencsésem férhez. Egy pillanatig sem kételkedem, hogy nagyon jól megfértek majd egymással. Neki is körülbelül olyan a természete, mint a tied. Mindketten olyan alkalmazkodóak vagytok, hogy soha nem fogtok elhatározni semmit. Olyan elnézőek, hogy minden cselét be fog benneteket csapni. És olyan bőkezőek, hogy a jövedelmetek soha lesz elég. Remélem, papa, téved. Könnyen műsködni, pazarolni, ezt sohasem bocsátanám meg magamnak. Nem lesz elég jövedelmük. Kedves Mr. Bennet, hogy mondhat ilyet? Kiáltott a felesége. Hiszen neki évi négy-ötezer fontja van, valószínűleg több is. aztán leányához fordult. Ó, drága, drága Jane, olyan boldog vagyok. Fogadni mernék, egész éjjel le sem a szemem. Tudtam, hogy így lesz. Mindig mondtam, hogy ez lesz a vége. Éreztem, hogy nem hiába vagy ilyen szép. Emlékszem még, mihelyt megláttam tavaly, amikor először jött Harford sörbe. Rögtön az jutott eszembe, hogy ezek valószínűleg még egymás lesznek. Ó, oh, Mr. Bingley a legcsinosabb fiatalember a világon. Vikem és Lídia teljesen kimentek a fejéből. Jane a kedvenc lánya, a többi szóba sem jöhet. E pillanatban más nem is létezett számára. A fiatalabb testvérek pedig már is igyekeztek maguknak olyan előnyöket biztosítani, amelyek felett a jövőben Jane rendelkezhet. Mérének az volt a kérése, hogy használhassa a Nedőrfüldi könyvtárat, Kitti viszont könyörgött hogy rendezzenek bálokat minden télen. Bingley ettől fogva persze mindennapos vendég volt Longbournban. Gyakran már reggeli előtt jött, és mindig ott maradt vacsora utánik, kivéve amikor valami neveletlen szomszéd, aki csak megvetést érdemel, meghívta ebédre, és a meghívás elől nem lehetett kitérni. A Longbourni család ügyei nem maradhattak sokáig titokban. Mrs. Bennet nem állhatta meg, hogy meg ne súgja Mrs. phillips ő pedig minden felhatalmazás nélkül megsúgta az összes Meriton és szomszédoknak. Bennetékről rögtön megállapították, hogy a legszerencsésebb család a világon, pedig néhány héttel előbb, amikor Lidia megszökött, az általános vélemény az volt, hogy a családot üldözi a balsors.